В омбуддаруванні, не скидаючий чобіт, часто густо не знімаючи шинелі, коли ж пощастить спати з комфортом роздягненому, то не в піжамах, а в звичайнісіньких підштаниках з поворозичками знизу і у спідній сороці, добре випраній старшиною і ретельно пропарені у вошебойці. Тут я теж спав по фронтовому, без витребеньок. На цей несподіваний стукіт годилося б хоч зодягтися, але було не до церемонії, і я побіг до дверей, як спав, у біштаниках, босий в натільній сорочці. За дверима стояв чорношкірий військовий поліцейський з охорони штабу. Його добре негретянське обличчя висвітлювала якась сумна усмішка. Він щось казав мені, але я нічого не розумів. Розібрав тільки два слова сер і леді. Серце, мабуть, був я, а леді означало жінку. «Леді?» – перепитав я. «Де? Леді де?» І показав це своє «де» руками. Солдат зрозумів і показав униз. Отже, там якась леді, просто кажучи, жінка, і вона має до мене якесь відношення. Довелося одягатися і, хлюпнувши з крана водою в обличчя, тупати за моїм чорношкірим поводирем униз до 100 за вчорашній день штабу. Там була Оксана. А у тому самому розпроклятому синьому платі зі знаком «ост», заплакана, бліда, але ще прекрасніша, ніж тоді, коли я її побачив вперше. У довгих очах ніби і сльози довгасті. Чи варти весь світ цих сліз? «Оксано, ти? Що сталося?» – ще з порога крикнув я. «Микола, живий!» – прошепотіла вона, простягаючи до мене руки, падаючи мені на з такою безпомічністю, що я ледве встиг підхопити її. Що ти, Оксано, чом би я не був живий? Трохи розгублено пробурмотів я. І що таке сталося? Ти можеш мені пояснити? Ох, не при цих. Вона була мов не жива. Вони тут так на мене дивилися, так дивилися, та й тепер теж. Ходімо до мене, там ніхто нам не заважатиме. Ти можеш піднятися на другий поверх. Я майже ніс її до своєї кімнати. Сили зовсім зрадили дівчині. Вона трималася за мене з безпорадністю, потопаючою. Навіть коли нарешті усадовив я Оксану на диван, то й тоді вона ніяк не хотіла відпускати мене, полихливо здригаючись усім тілом. «Ну, що з тобою, Оксаночко?» – ласкаво допитувався я. «Тепер ти тут, і тобі нічого не може загрожувати. Ну, більше бадьорості». З свого не дуже великого життєвого досвіду я знав, що в таких випадках жінок поять водою, але вода за цих обставин. Щойно закінчилася страшна війна, ти опинився на чужій далекій річці, Три години ночі з тобою молода прекрасна жінка, майже рідна тобі, бо з твого рідного села якась вода. Я оглянув своє господарство. А вода з крана у ванній кімнаті – це ясно. А ще… «Є віскі, американське пиво в бляшанках, якісь фруктові соки, а також наша рідна горілочка, привезена мені майором Йотковим». Не питаючи згоди, я налив Оксані півсклянки горілки, собі повну склянку, розкубрив дві банки апельсинового соку, підсів до дівчини, дав їй у руку посудину. «Давай вип'ємо, мала, а тоді все мені розкажеш». Оксана заперечливо крутила головою, але я все ж примусив її випити, тоді подав сік, до якого вона не доторкнулася, бо її і далі тіпало, ніби в Лухоманці. Страшні слова душили її, рвалися з неї, не давали спокою. Я вже думала, тебе нема. Думала, тебе вбили. Як прискочив до нас у кімнату Лаврику? Лаврику? Звідки ти його знаєш? А звідки ж? До нашої Ольки він ходить, а цей прибіг і рогоче. У контрапупили капіташу. Мене так і вдарило у серце. Це ж він про тебе. Старший лейтенант Лавриков? Та який він старший лейтенант? Вурка Ростовський. Сидів у тюрмі, а німці випустили. Так він у Германію рвонув, Думав, тут пряники роздають, а тут у Остербайтери. Тепер тут цілу банду організував німців, грабують, ріжуть, палять, а тоді ховаються в Осендорфі, а дольки до ходить мало не щоночі. Нас виганяють з кімнати, ми з дівчатами никивимо нічого по таборі, негри патрульні чіпляються, як смола жити не хочеться, повісилися б. А вже сьогодні, як пригримів цей Лавриков і як крикнув про капітана,